Stimați ascultători, Eugenia Parastip și Mihailana vă emisiunea Impresiuni spirituale. Invitatul emisiunii din seara aceasta este Felician. Artist fotograf, un mai mare. În partea a doua programului nostru vă vom prezenta muzica. Uitători. Invitatul din această seară este distinsul Felician Săteanu, artist plastic. Am spus bine, maestre Bună seara! Poate mă ridici prea în, la un nivel prea pretențios artist plastic. Sunt un trăditor pe domeniul art artelor vizuale. Între artele vizuale ai făcut opțiune pentru fotografie. De ce? Fotografia a apărut în viața mea, să zic, în perioada studenției, ca mijloc de documentare. După aceea am trecut la pasiune, hobby, după aceea la nivel de artă, profesie. Reputația ta în se osebit este de foto, art, etno. Corect? Și. Sí. Sí. Foto, Art urban, ce înseamnă pentru tine? E, nu, deci pe fotografia urbană nu, nu prea da, excelez, dar fotografia etnografică am abordat-o în momentul în care am venit în Maramureș. De unde ai venit în Maramureș? E, de la Cluj, din studenție, unde am prins drag de folclor uh, în 1978, când a fost finala pe țară la folclor în cântarea României, și ca instructor al fotocineclubului uh, uh, Napoca din uh, Baia Mare, fotocineclubul studențesc, trebuia să fotografiez și să filmez. Uh, toate spectacolele din această finală a cântării României la folclor. Și în momentul ăla am avut revelația frumuseții și profunzimii fol folclorului autentic, pentru că până atunci, sincer să fiu, nu, nu iubeam folclorul. Și e destul vremea de atunci, spunem un Felician. Folclorul a intrat în Amurg? Sper că nu. Ca orice lucru are fluctuații. Eu când am venit în Maramureș în 78 și am descoperit Maramureșul, că, pentru că până atunci nu-l nu cunoșteam, am descoperit partea spectaculoasă partea uh, vizibilă a folclorului, apoi în timp am descoperit și partea profundă, pentru că lucrând uh, aici ca profesor de arte vizuale și după aceea ca profesor de fotografie și film, am uh, colindat uh, satele de pe Valea Izei, din Maramureșul Voivodal, să zic așa, an de an și în cu încetul m-am lăsat, știu, cucerit, acaparat de, de frumusețea și originalitatea și complexitatea folclorului maramureșan. După aceea, după 22 de ani de profesorat am ieșit din învățământ și am venit la acest centru județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, unde ceea ce dobândisem ca experiență în domeniul fotografiei și a filmului ca profesor, la cercul uh, fotofilm al, uh, casei, al uh, casei pionierilor pe vremea uh, comunistă și ulterior al uh, Clubului Copiilor din Borșa, mi-a prins foarte bine venind aici la acest Centru Județean pentru conservarea culturii tradiționale, pentru că am trecut la un alt nivel profesional și am uh, avut uh, ocazia să uh, aprofundez, să studiez, să ies în teren, să fac filme uh, etnografice uh, și fotografie implicit. Iar în ultimii 10 ani, să spun, am făcut multe tabere de... un număr de 17 tabere de fotografie etnografică și de aici lumea mă cunoaște mai mult ca fotograf de... de fotograf documentarist în et, fotoetnografie, dar la fel abordez și alte uh, genuri. În moment să mai staționăm un pic pe etna, pe folclor. Uh, Spunem te rog, ai avut uh, continuu abordări tematice sau ai avut abordare eclectică în vocalizarea vizuală? În folclor. Uh, mergi pe o abordare uh, tematică, să spun, uh, pentru că îți impune uh, profilul, uh, dar uh, abordările în film și în fotografie sunt diferite. Uh, și documentarea. În film uh, am reușit să realizez câteva filme de succes, aș zice eu, poate uh, cele mai uh, premiate uh, în ultimul timp uh, filme uh, documentar etnografice realizate în Maramureș, uh, nici nu știu, de ordinul zecilor de premii la nivel național, internațional iar în fotografie la fel salonele de fotografie etnografică mi-au răsplătit munca și abordarea de exemplu salonul de fotografie etnografică documentară al Clujului are și în fiecare ediție o temă impusă eu am avut Norocul să zic sau uh, șansa să iau de mai multe ori uh, premii la tema impusă, deci pot să spun că am abordat din punct de vedere tematic dar uh, ceea ce am făcut eu în uh, decursul anilor uh, este și o abordare eclectică Felicitări. cum ai reușit să te sustragi etnoului, pitoresc și decorativ? În primul rând căutând autenticul și încercând să fur imaginea, nu să reconstitui. Un singur film l-am făcut cu reconstituire, se numește Tradiții pierdute, despre in și cânepă, unde a trebuit să reconstituim, pentru că la ora actuală nu se mai permite cultivarea cânepii, a dispărut din uh, cultura tradițională a satelor uh, meșteșugul de a prelucra și de a uh, folosi cânepa, nu știu, aici cred că este și o, o uh, eroare din partea Statului că a confundat uh, cânepa industrială uh, cu altă. Uh, alte uh... mincieră ale condiției da. urbane. Și ca să facem acel film a trebuit să obținem autorizație de a cultiva cânepa, am fost controlați de autorități dacă nu e altceva decât cânepa industrială și ne-a luat un an de zile um, realizarea acelui film acolo pot să spun că am, am făcut reconstituire. În rest încerc să filmez, să fotografiez cât se poate de autentic pentru că omul are tendința când vede o cameră video sau un aparat de fotografiat să-și schimbe comportamentul. Și atunci trebuie să ai o abordare discretă și familială, să uh, colaborezi cu, să te integrezi uh, cu mediul respectiv, cu oamenii, ca ei să uite că acolo e o cameră video sau un aparat de fotografiat și uh, să se comporte uh, normal uh, uh, fără inhibiții, fără uh, stresul că sunt înregistrați, uh, filmați și așa mai departe și se poate obține adică uh, cel puțin în și oamenii sunt foarte cooperativi deci uh, ei poți uh, prinde în acest joc în care să se comporte autentic bine, că ei oarecum sunt și mândri de folclorul lor și vor să, să fie uh, filmați, uh, publicați, să fie uh, mediatizați. Uh, și asta este foarte bine, spre deosebire de alte zone ale țării, unde e mai dificil să mai găsești folclor autentic, să mai găsești uh, um, oameni care să coopereze. Deci, din punctul ăsta de vedere, Marabureșul, pot să spun că uh, încă este un uh, uh, spațiu în care fotografii și uh, etnografii și uh, cei care fac filme, documentare încă au un teren foarte, foarte bun și cred că se vede asta și în media. Sunt foarte multe filme, sunt foarte multe fotografii, sunt foarte multe workshopuri organizate în Maramureș. Ai surprins și furia Maramureșanului? Uh, nu, nu. Uh, de obicei m-am uh, ferit uh, de fotografii sau de uh, uh, imagini care se uh, uh, redea extreme, în schimb am uh, reușit să prind în câteva imagini, uh, uh, trăiri, uh, știu, eu, absolut uh, la extremă de exemplu la mormântori, tragismul, trăirea aia extraordinară, deși și acolo trebuie să fie aproape de neobservat ca oamenii să nu să nu fie deranjați dar să fotografiezi o mormântare autentică în așa fel să nu-i deranjezi și să poți să surprinzi uh, trăirile respective e uh, dovadă de, de măistrie uh, e destul de dificil și uh, acolo pot să mă laud cam prins momente extraordinare. Însă n-am prins niciodată uh, furia. Deci, uh, uh, manifestări uh, din astea violente sau nu. Violente sau care desfigurează alcătuirea umană? Da, niciodată nu mi-a plăcut să fotografiez uh, uh, Conflictuale sau uh, uh, nu mi-a plăcut să fotografiez mizerie, uh, oameni bolnavi, uh, oameni care. Uh, uh, știu, eu, a căror imagine uh, ar putea să fie defavorabilă lor, deși am văzut că se practică de mulți fotografi sau uh, documentariști străini care vin și filmează orice mizerie găsesc prin Maramureș și chiar mă revoltă pentru că nu ăla e Maramureșul. Uh, uh, autentic și profund. Mizerii și oameni bolnavi sau oameni suferinți găsești peste tot în lume, dar nu mi se pare că este o temă demnă de un, un documentarist autentic. Am încercat să nu fiu nici calofil, deci să prin. Aici voiam să, să aducem discuție Deci să nu prin numai partea frumoasă sau partea cosmetizată Sau partea a, a, de spectacol a, Până la urmă aproape de chici deci am încercat să evit și chiciul, deși și asta este o temă de actualitate mai nouă, din ce în ce mai acută în, în, în fotografia și în filmul documentar din zilele noastre, deci, m-am ferit și de o extremă și de alta. Deci am încercat să fiu cât se poate de obiectiv și cu bună credință în în a prinde profunzimea fenomenului tradițional din Maramureș. Un Unul din lucrurile impresionante pentru mine, om care privește, este hipostaza statuară a bătrânilor. Bătrânețea nu este frumoasă pe fața Pământului. Și bine, în Maramureș, mi s a apărut că bătrânii au un alt fel de chip, un alt fel de trăire și un alt fel de trăinire. Da. Într-adevăr, în Maramureș oamenii sunt mândri și pot să certific că știu să trăiască frumos. Știu să îmbătrânească frumos, cu demnitate. Și au... E, Cred că o anume monumentalitate la Senectute. Deci, și bărbații și femeile în vârstă în Maramureș par monumentali, par voivodali, nu vor să-și arate nici suferința, nici sărăcia. Deci, eu cred că maramureșenii sunt foarte, foarte demni, foarte mândri, foarte um, ancorați în, în realitatea zilelor și uh, știu să cel puțin să pară uh, foarte uh, stăpâni încă chiar pe, pe bătrânețile lor. Sunt foarte frumoși, într-adevăr. Și femeile, și bărbații sunt maestoși. Ai început să te simți maramureșan, să faci parte, să fii parte din întregul Maramureșului? Da, da. În timp ce am descoperit Maramureșul, așa în ani, mă consider din ce în ce mai maramureșan, pentru că eu am crescut în zona de câmpie, zona Careiului, satul Mare. Și din liceu am descoperit muntele Apuseni. Am făcut liceul la Oradea și mai fugeam în weekenduri și în vacanță în munți. Apoi în Cluj. <hătă> Mergeam cu, cu prietenii tot uh, apuseni, mi-au plăcut foarte mult, iar când am venit în Maramureș și am descoperit uh, peisajul și aerul curat din Borșa, deși inițial uh, mi-am dorit să vin în Baia Mare, dar uh, la un episod ăsta de poluare în Baia Mare, când uh, am, am văzut ce înseamnă poluarea din Baia Mare, am preferat să rămân în Borșa. Și am venit în Baia Mare abia după ce s-a închis acest combinat uh, care, care făcea uh, poluarea asta dezastruoasă în zonă. O întrebare cu documentar. Există pe undeva o arhivă a momentului acel a sinistru al poluării Baia Mare? Arhivă video de zi. Eu nu știu S-ar putea să existe uh, La cei care uh, Făceau film uh, În uh, acea perioadă Aici În Baia Mare exista un uh, fotocineclub uh, Foarte activ În perioada aia Și s-ar putea să existe uh, Ceva imagini deci chiar nu știu când am venit eu în Baia Mare deja, uh, acest fotocineclub nu mai exista, cei care s-au uh, ocupat de el, s-au pensionat și au plecat din Baia Mare, uh, dar probabil că există. Uh, în... În schimb, există documentele, mărturia oamenilor care încă e nu știu eu vie în memoria lor poluarea asta mie mi s-a povestit doar și o singură zi am trăit aici venind din Borșa și când am coborât din mașină și am respirat aerul ăsta n-am știut cum să plec mai repede și așa am rămas în Borșa din, ce am discutat și eu cu oamenii din Baia Mare, cu din pălorii, am observat că dânsii au perceput mai degrabă o umilință decât o suferință fizică. Să fie așa? Nu știu. Nu știu. Eu am venit în 2000 în Baia Mare și aș, tot așa din auzite. Uh... La un moment dat, cred că chiar s-au obișnuit, -au, au acceptat, n-au avut de ales. Pentru că în perioada aia nimeni nu-i întreba dacă sunt sau nu sunt de acord, sau că uh, îi deranjează cu ceva poluarea. Nu se ținea cont de, nici de părerile oamenilor, nici de uh, știu, atitudinea lor. Nu, nu nu cred că exista vreo uh, șansă de a schimba lucrurile cumva. Pentru că asta e... Uh, din contră, unii acum regretă că s-a închis acel combinat, că nu mai au unde să lucreze. Dar... Uh, Văzând niște statistici legate de sănătatea oamenilor din zonă, media de viață aici era destul de scăzută. Anumite boli profesionale erau uh, într-un procent foarte mare. Eu am avut, să zic, înțelecciune să mă oferez și să rămân în Maramureșul Voivodal, care nu era poluat. Se spune ca un fel de loc comun, că profesioniștii foto nu sunt oameni sociabili, că sunt solitari. Tu cum te simți? Fenomenul ăsta se întâmplă acum, mai recent. Eu vă spun că în perioada dinainte de 90 erau destul de puțin fotografi uh, care investeau în aparatură profesională și care uh, își permiteau acest hobby. Și atunci fotografii erau foarte uniți, erau ca o sectă religioasă. Deci, când ne, ne întâlneam, uh, povesteam foarte mult, făceam schimb de experiență, uh, de informație, Uh, chiar uh, era greu să desparți doi fotografi care se întâlneau Ei, uh, după apariția uh, aparaturii digitale care este și performantă și ieftină și nu mai necesită uh, foarte multă uh, învățare a tehnicii uh, au apărut foarte mulți fotografi uh, cu multă personalitate, cu uh, ambiții, cu, nu știu, ceva s-a întâmplat, dar, de fapt, nu numai în uh, domeniul uh, foto. Asta s-a întâmplat între artiști de toate categoriile și de toate genurile. Nu știu, în, în ultimii ani, cred că dorința de afirmare sau uh, concurența este oarecum uh, exacerbată. Uh, sunt mulți fotografi, puține fotocluburi, nu mi amintesc că înainte, existau foarte multe fotocluburi la nivel de țară, foarte multe festivaluri, saloane de fotografie, deși nu se găseau materiale. Uh, pentru a face uh, artă fotografică și film de performanță, totuși uh, erau, uh, era o mișcare uh, fotografică la nivel național foarte puternică. Ei, acum, după 90, acea mișcare a dispărut. În ultimii ani a început să se... Uh, recreeze fotocluburi dar din păcate rivale nu frățești uh, și sunt puține orașe din țară în care să zic există uh, mișcare fotografică puternică, de obicei în orașele mari din păcate în Baia Mare n-am reușit să uh, adunăm uh, decât uh, puțin fotografi care să colaboreze, există grupuri de fotografi, dar în uh, grupări așa de 45-6, uh, care nu acceptă. Uh, știu o colaborarea sau unirea într-un fotoclub puternic și asta este o pierdere pentru și pentru arta fotografică și pentru fotografi și pentru toată lumea dar probabil că în timp vor căpăta înțelepciune să se să... împace oarecum și să devină în, în, într-o colaborare armonioasă Câtă creativitate și câtă disciplină ai tu prin propriile tale experiențe? Disciplina cea mai mare a fost cu mulți ani în urmă când trebuia să învăț și partea de optică și de chimie. Partea artistică o aveam deja din liceu și din facultate, dar tehnica, partea tehnică era mai complicată în perioada aia. E, uh, în ultimii ani, de când a apărut uh, partea de video și partea de uh, fotografie digitală, partea tehnică deja a trecut uh, pe planul 2 uh, rămâne uh, partea artistică uh, unde trebuie să fii foarte, foarte exigent pentru că așa cum am mai spus concurența este mare uh, tehnica ne permite foarte multe uh, informația cir circulă la nivel uh, planetar foarte rapid Uh, și atunci trebuie să ții uh, ștacheta foarte uh, ridicată din punct de vedere artistic. Pentru că deja partea tehnică o rezolvă digitalul și computerul. Deci, cred că cel mai important lucru e să reușești să... Uh, ai uh, exigență maximă din partea artistică dar și tehnica pentru că dacă uh, ratezi partea tehnică poți să ai foarte uh, ridicat nivel artistic dar uh, în uh, saloane de prestigiu nu, nu ai șanse dacă nu le uh, stăpânești ambele spune te rog un mesaj către tinerii viitori fotografi, hard fotograf. Mesajul ar fi să încerce să fie, în primul rând, uniți. Să își facă societăți de, de fotografie, asociații legătura să fie și personală nu numai prin internet am prieteni care au reușit să facă fotocluburi și să atragă foarte mulți tineri tinerii sunt foarte receptivi la tehnica foto și la exprimarea prin această Este receptiv. Am avut uh, recent o experiență cu o grupă de tineri uh, de la Facultatea de Litere uh, din Baia Mare uh, într-un proiect uh, care se numește Orașul prin, uh, sau Baia Mare prin ochii tinerilor. Ei, după câteva ore de teorie dar partea, să zic, artistică, pentru că în partea tehnică n-aveam ce să, să le deschid ochii, pentru că toți lucrează cu telefoane care deja sunt foarte performante și aparate în care îți mai trebuie foarte multă tehnică. Am reușit să... Facem o expoziție excepțională și eu am rămas foarte plăcut, surprins. Cât de, cât de receptiv și cât de, de bine au înțeles și au și reușit să surprindă imagini din Baia Mare prin lor, prin aparatele lor și cred că dacă ar fi mai mulți fotografi cu experiență care se ocupe de tineri în Baia Mare ar putea exista o mișcare fotografică foarte puternică pentru că zona uh, este foarte propice uh, fotografiei, atât natura, cât și uh, mediul social. Felician, și eu personal am învățat multe în seara asta de la tine. Sper că aceeași recepție elegantă și frumosă s-o aibă și audienții noștri. Îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai spus și te așteptând să ne spui în continuare pentru ce va fi de după seara de astăzi. Mulțumesc și eu și accept cu plăcere această provocare și sper să continuăm pe tema fotografiei pentru că sunt multe genuri de fotografie care merită abordate și sper ca din ceea ce vom discuta noi tineretul să învețe câte ceva Mulțumim pentru lecția superbă And granny's pies and folks stealing a kiss or two As they whisper Merry Christmas Silto and Holly Fancy ties and granny's pies and folks stealing a kiss or two Old tidings of comfort and joy, comfort and joy. in deiner blätter du grunst nicht nur so sommer seit nein auf im wind er es neid o Tannenbaum o Tannenbaum wie treu sind deine Baun, oh o du kannst mir sagen, der fallend, oh tannenbaum, o oh tannenbaum, du kannst mir sagen, wie auf hart nickt, zur Ein weit von dir mich hoch erfreut, o Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. summer sight nine out in winter when it's night oh tannenbaum O oh, tannenbaum wie treu sind deine For Christmas is my two front teeth, my two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It, It seems so long since I could say, Sister Susie's sitting on a thistle. That sure, gee, how happy I'd be if I could only whistle. Ooh. All I want for Christmas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 Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. Christmas. It seems so long since I could say, Sister Susie's sitting on a thistle. Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my two front teeth.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 Sister Susie sitting on a thistle. God oh, gee, how happy I'd be if I could only whistle. So all I want for Christmas is my two front teeth, two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. Christmas. Emisiunea Inflexiuni Spirituale. Vă amintim că ascultați radio, tv, unire, un radio pentru toți lumea. Vă dorim în continuare auditie plăcută!